Торкнула з кінчиком пальця його руки. Данило мало не випустив чашу і не щувся, коли Анна поставила її перед ним знову наповнену. «Вип'ємо!» Данило спіткнувся на слові. «Вип'ємо!» «За наші гостей, яких ми довго чекали!» І глянув на Анну. Вона стояла близько і дивилася на нього. Та ледве помітила його погляд знову, як і раніше опустила очі. Данило похабцем почав прощатися, сказавши, що має їхати зустрічати матір. І Мстиславні Хорасана не затримували його. Тільки на Данило вийшов, Анна вискочила з світлиці до свого покою. Мстислав глянув на жінку. «Бачила? От і приїхали ми до зятя». «Не сподівався я». Як вона виходить? Піди, піди до неї. Анна вбігла до свого покою, впала на ліжко і закрила голову подушкою. Чула, як увійшла мати, але не підводила голови. Хороса їй нічого не сказала, сіла біля неї, поклала руку на плече, під подушкою найшла її голову і гладила волосся. Мати й дочка мовчали. Одна одній не перебували думок. Мати засмутилася. Не таку пару вона гадала знайти Анні. У мріях бачила, що дочка повернулася до рідних Хорасані Половецьких степів. Хотілося, щоб Анна вийшла заміж за Половецького Ханича, пригадала Хорасана. Я колись давно вперше побачила Мстислава. Подобався він їй. Та й Хан Котян хотів неодмінно породичатися з руськими, щоб припинити ворожнечу. А ось князь Мстислав зовсім не думав і гадки не мав дочку заміж віддавати, хоч їй вже й минало сімнадцять років. Не говорила Харасана з ним про це. Думала, поїдуть у Полевецького роду і знайде там дочка своє щастя. Краще, щоб понесла Анна свою кров у материну землю. А може... Цей добре для неї, що зустріла вона, Данила. Анна, дочко, чого ти сховалася від мене? Болить мені голова. Подивись на мене, дай я гляну на твої очі. Мені так ліпше. Отак, тримай руку на моїй голові. Чого ж ти, дочко, тільки приїхали до Галича, зразу й захворіла? Покличе стару Маріулу, нехай пошепче про жене злих духів». Анна просила матір не йти, а побути біля неї тоді легше буде. Ти неначе здригаєшся, дочко, я накрию тебе, взяла пухнасту хустку і накинула на Аннині плечі. Анна лежала, не ворушилася, їй соромно було підняти очі на матір. Адже не зводила очей з Данила, і мати бачила цей погляд. Мати ж вчила, не можна так дивитися на молодого хлопця. Що батько скаже. Анна знов сховала голову під подушку. Їй було душно, щоки горіли, подушка була гарячою, мов, піч. Анна силкувалася пригадати Данилю в погляд. Ось він увійшов у світлицю і шукає її очима. У голові дівчини вбирували думки. Вона вже і забула, що біля неї мати. «Я піду, дочко, а до тебе няню прийшлю». Анна схопила її за руку, тихо вимовила. «Я піду з тобою, не хочу сама лишатися». Вона підвелась, сивши боячись, глянути на матір. Харасана тихо промовила. «Піду я до батька». Анна ручко обернулася. «Що ти йому скажеш?» Помовчи, мамо. У мене вже нічого не болить. Ось подивись». Вона схопила материну руку і приклала до свого лоба. Хоросана обняла дочку. «Ти вже веселою стала дочкою, моя хороша. А я злякалася, чи не приключилась тобі, що завтра батько на лову їде, і князь Данило теж». Сказавши це, мати кинула на дочку погляд. «А мені батько візьми?» – швидко запитала Анна. «Не знаю», – спитаю нього. «А він тобі не говорив? Ти ж любиш на лови їздити, і я з тобою». Мати посміхнулася. Візьме, я скажу йому. Відпочивай, дочка. Вона пішла до Мстислава. Данилова мати поспішала до Галича. Їй хотілося скоріше побачити, як Данило торжествує над ворогами. Скільки часу плекала завітну думку, хоч би Данило швидше підріс. Відросте, тяжкі турботи спадуть. Та хоч і в великих бурях а промчали 14 років. Данило вже виріс, вже йому вісімнадцять років. Сам зуміє себе захистити, а їй у монастирі сидіти. Візок котився по Звенигородському лісі. Становилася добра дорога, і Мирослав перед виїздом радив їй, щоб саньми їхала, але вона не погодилась. «Скоро вже Галич я Нехалившись, гукнув дружинник. Заплющила очі і знову пірнула у мрії. Візок гайдалому в лодію, і Марія задрімала. «Та хтось взяв за руки, буде тією». «Мамо!» – почула вона радісний голос. Біля візка стояв Данило. «Синку, де ти взявся? Сьогодні зранку виїхав тебе зустрічати. А Василько де?» «А я тут!» – радісно вигукнув Василько, під'їжджаючи на коні. «Мене не взяв тоді, як я просив?» – ображено додав він. «Підростай, Василько!» – відповів йому Данило таким голосом, як йому говорив колись Мирослав. «Підростай, сил набирайся!» «А що не взяв із собою, то добре. А ще до початку бою, Дмитрія, схопили було угри!» «Батька?» – голосно закричав Любосвіт. Він непомітно... Під'їхав слідом за Васильком. Зляканими очима хлопчику п'явся в Данила. «Де батько? А мати приїхала?» «Усі є!» – заспокоюв його Данило. «Не хвилюйся, любосвіти!»